Und was hast du gemacht? Ich habe nichts Interessantes gemacht. Noch einmal nichts? Nicht, nichts. Ja. Interessantes Sache gemacht? Nur für Sache. Nichts Und? Interessantes gemacht? Exakt. Ich, ich habe nichts Interessantes gemacht oder da gab es ganz Sachen? Ich habe keine wichtige Sachen. Ja, yes, oder keine interessante Sachen gemacht? Keine interesante Sache gemacht. Da. Dar pot fi nimic interesant sau nu am făcut lucruri interesante. Da. lucruri interesante. Gui. okay Wenn du keine Fragen hast, wir ja, heute keine Fragen. Die jubung has du noch nicht gemacht. Nu, am terminat. N-am mai avut decât cea cu ven și vem care am clarificat. Ah, ok. Good. Și cum spui uh, pe cine ajută el? Vem uh, him. He... No, Vem im. Nu. Vem. Nu. În ce caz este el? Even hilft in. Nein. E acuzativ. Pe cine pe el? Nu. Eu am întrebat pe cine ajută el. Nu cine ajută. Cum am, cum am formulat? Nu mai știu. Am uitat. Pe cine ajută el. Pe, pe cine că... ajută el. Exact. Deci pe cine ajută el. El în ce caz este? Numinativ. Exact. C when has er? Noi mai. When mm -hmm. has er? Exact. Că trebuie să ieși cineva în dativ, că păi este has. Păi vem este în dativ. Vem, has er. Nu? Și noi o ajutăm pe ea. Wir helfen sie. Nein, wir helfen. In. Ir. Ir, genau. Wir helfen ihr. Noi o ajutăm pe ea. Îi ajutăm ei. Da? Good. Și um, Noi îți răspundem ție. Wir antworten an dich, an dir. Fără an, wir antworten? Wir antworten dir. Dir, genau, you know. wir antworten dir. Îți răspundem ție. E clar? Da. Gut. Și... Um, Noi vă mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră. Vi danken euch uh -huh. für, für deine helfen Aici nu cred că e bine. Scrie, scrie direct în nemțește. Deci noi vă mulțumim. Vi danken euch Mhm. Pentru, aju avem... pentru ajutorul dumneavoastră. Fior helfen ihnen. Uh. Aici știți ce mă încurc? Că este fiur care cere acuzativul. Exact. Și este helfen care e cudativul. Da, și număr... da este helfen? <laughs> Și helpă cu hilf nu este același lucru. Unui? Ajutăm. Păi nu, că eu am spus pentru ajutor. Asta înseamnă că este ca parte de vorbire substantiv. Nu? Gândește-te așa. Noi vă mulțumim pentru ajutor. Vă mulțumim pentru ajutor. Fior, fior? Hilfă. Ajutor se spune Hilfe. Hilfe. hilfe. Ah, și scrie cu hamare, dar cu hamare, exact, că e substantiv, pentru ajutor, nu pentru a ajuta sau pentru altfel. Vă mulțumesc okay. pentru cadou, vă mulțumesc pentru ajutor, vă mulțumesc pentru mâncare. Toate sunt substantive, yeah. nu? Deci, încă o dată, wir danken euch für Hilfe. Für di Hilfe, ha? Da? Good. Dacă spun, vă mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră. Fiuire hilfe. Da. Vind dacă în oi, fiuire iren hilfe. De ce iren? Că e la plurad. Cine? Dumneavoastră. Uh, păi ir. Nu e la plurad. Era iren, dacă obiectul pentru ca pe care îl poseda, în cazul ăsta îi poseda ajutorul. Dacă ar fi posedat un, o masă, fiur dentiș, fiur ire gândește tiș Dar uh -huh. gândește-te că dacă nu ai pe ire, orice terminație ar avea el, um, fraza sună așa, vir Duncan, fiur di hilfe, nu? Da. Și, atunci, și atunci terminația asta de la di trebuie să se regăsească și în... Um, articolul posesiv für ihre dacă vă mulțumeam für den Tisch era für ihren da, Înțeles? da, așadar încă o dată wir danken euch für ihre Hilfe für ihre Hilfe Numai că este o mică uh, diferență stilistică dacă eu spun vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră, înseamnă că nu vă mulțumesc voo pentru ajutorul dumneavoastră, vă mulțumesc dumneavoastră pentru ajutorul dumneavoastră. Și atunci, în loc de oih? E inen. Exact, virdank în inan, fiur ire hilfe. Dacă aș fi spus numai vă mulțumesc, tu n-ai da. de mult să știi dacă vă mulțumesc voo sau vă mulțumesc dumneavoastră? Da. da. Puteți să spui și uh, ihdan oih. Dar aici era clar că este ajutor Dumneavoastră sau so, nu no, hai mai de dirdan fiur ire uh, hilfe, da, yeah? da, good și acest cântec nu mi place. Diesli, uh -huh. gefällt mir nicht. Genau. nu, Diesli gefällt mir nicht. Good um, și cum spui credem. Când uh, Nu, crede-mă, uh, când îți spun adevărul. Glaubst du mir, wenn ich uh, wenn ich die Wahrheit sagen, sage. Încă o dată? Glaubst du mir, ich de varheid, zagă. Uh, da, tu ai, ai formulat-o ca o întrebare. Mă crezi? Du mir? Înțelegi? Da. Dar eu am zis, da. crede-mă. Imperativ. Glaub Mir. Glau Mir. Glaub Mir. Glaub Mir. Ja? mir. Crede-mă. Da. Da? Ja? Uh, ich sage dir die Wahrheit, îți spun adevărul. Ja? Ich sage dir die Wahrheit, die event. Uh, da e Da, uh, crede-mă, îți spun adevărul. Sau crede-mă, când îți spun adevărul, glaub mir, wenn ich die Wahrheit sage. A partea aia ai spus-o corect. Am înțeles? Sau? Am înțeles, am căzut că în greșit. Nu, nu, nu, doar că am formulat eu altfel. Dar glaub mir era problema. Și cum spui? Spui... Dar de unde îți dai seama când e imperativ? P păi nu poate să fie decât imperativ, că eu n-am pus o întrebare. Mă crezi? Am zis, crede-mă când nu spun adevărul. Adică spun ceva și am pretenția să respecti. Aia e imperativ. Da. Crede-mă că așa e. glau mier. Dacă îi spui uh, uh, cuiva unui șef, îi spui, credeți-mă, îi spui, da. glau mă Aici nu e imperativ. Ba da, tot imperativ. Glau în zi mir. Dar trebuie să spui zi că vorbești cu dumneavoastră. Credeți-mă! Da, da, da, da. Dacă îi spui unui coleg, îi spui Glau mir. crede-mă. Good. Și ați putea, vă rog, să mă ajutați? Könnten Sie mir helfen? No hai mal? Könnten Sie mir helfen? Könnten mm -hmm. mir bitte helfen? vă rog, să mă da. ajutați. Mm -hmm. Good. Și eu îl felicit pe el. A felicita? Pe Nu. nu. Asta-i a mulțumi. A felicitat se spune da. gratuliran. Da. De aici da. vine și a gratula, rogă, Gratulire. gratuliran. Is eu îl felicit pe el. Uh -huh. Ich gratuliere in. Cum, cum, cum? Ich gratuliere in. Ăsta uh, este tot cu dativul. Atunci in. Deci? Ich gratuliere in. Yeah, no. Ena, ich gratuliere ia? Ja? Eu îi aduc lui felicitări. Ăsta e sensul. Și eu îl felicit pe prietenul meu. Ich gratuliere meinem Freund. Noienmal? Ich gratuliere meinem Freund. Foarte bine. Șeur felicit, o felicit pe prietena mea de ziua de naștere. Ich gratuliere meiner Freundin zum Geburt, Geburtstag. Exact, zum Geburtstag. Ich gratuliere meiner Freundin zum Geburtstag, ja? Meiner Freundin, dativ. Da. Gut fragă La partea asta până aici? Nu. Gut. Um, și eu uh, urmăresc uh, medicul. Ich folge der Arzt, dem Arzt. Genau, dem Arzt. Ich folge dem Arzt. Ich folge dem Arzt. Și... Ele, elevii trebuie să asculte de profesor. Die schule mm -hmm. mus dem Lehrer musen dem Lehrer hören. Nu să asculte în sensul să fie atenți la ce spune ăla, adică gehorchen. Gehorchen, gehorchen. ja. Gehorchen. Die schule dem Lehrer gehorchen. Good. Teșulă Müsen Demler gehörchenia ja? demleră. Good. Și mie mi s-a întâmplat un mic accident. Ich habe eine kleine ein kleiner că a Get a s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Cum spui ce s-a întâmplat? Was, was. was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Da. Deci mie mi s-a întâmplat un mic accident. Ich habe einen klein, kleinen kleinen, unfall passiert. Noch einmal ich? Unfall e dir, unfall, der unfall? Der, der, der, der, der unfall. Okay. Ich habe einen kleinen Unfall passieren. Ich habe einen in ce caz e unfall. un unfall. Dar în ce caz este uh, dativ? De ce? Pui, cerean cere dativul. Cere, cere dativul atunci când se adresează direct. Adică asta s-a întâmplat, mi s-a întâmplat Gândește-te care e scheletul propoziției. <coughs> Lasă-l accident la o parte, pune doar verbele. Habet. Habe pățiren. Și face sens am asta? Un accident. Ein kleiner Unfall. Deci, poți să spui eu am avut un accident. Cum spui? Ich habe ein Unfall passieren. Nein, nein. Eu am avut un accident. Pasiert. Um. Ich habe ein Unfall gehabt. Gehabt. Foarte bine. Eu am avut un accident. No ich habe ein... Ich habe ein, einen ein unfall, unfall gehabt. gehabt. Foarte bine. Ich habe einen Unfall gehabt. Dar in românești, eu am spus, mie mi s-a întâmplat un mic accident. Care este subiectul acestei propoziții? Accident. Exact. Aha. Mir habe einen, ein kleiner unfall passieren. Mir habe... Așa... Ein kleiner unfall... Ein Kleiner, Unfall, Pasirt. Deci, subiectul este? Uh, Un accident. Accident, unfall. unfall, foarte bine. Este în cazul. Acum am a pus în cazul acuzativ. Păi, dacă e subiect, nu are conținut. Da. Atunci este Ein. Ein. Nu-mi dau seama. Ein kleiner Unfall nu e bine. Ba da. Nu așa se pune în nominativ? Ba da. Și atunci de ce n a fost bine prima dată? Pentru că ai spus ei habă. Nu. Mir habe ein kleiner Unfall passiert. Uh -huh. Deci subiectul este ein kleiner Unfall. Da. Și verbul? Habe passiert. Și verbul trebuie să se acorde cu cu subiectul întotdeauna, nu? Ai fal Tu ai spus ai nunfal? Ai... Mi-a Mirhat. Exact. Mirhat mi s-a întâmplat. Mirhat. Sau dacă s-a întâmplat deja poți să spui mirist. Ein kleiner run passiert. pasirt. ist pasirt, mistier ein kleiner. Mir ist ein kleiner run passiert. pasirt. Da, nu e așa de important. Asta e important de să înțelegi care e subiectul. Și verbul trebuie acordat cu el, nu? Da, am înțeles. Acordam verbul cu. Când te mai încurc, exact, cu altceva. Îl acordai cu ih, care nu exact. avea ce să caute. Era mir. Când mai ai lucruri din astea, pune-le invers. Pune subiect predicat. Cum știi tu? Un accident mi s-a întâmplat. Ca atunci e mai e mai evident. Așa ai văzut? un fal, ist mir passiert. Un accident mi s-a întâmplat. Good. <coughs> da era mai simplu așa. Nu deam am de mir. <coughs> Și fumează dă, fumatul daunează sănătății? Der rauchen schadet. Cum cum cum? Rauchen, Ce gen are rauchen? Dacă este un substantiv provenit dintr-un verb. Das rauchen. Foarte bine. Das rauchen schadet mm -hmm. Sănătatea. Die Gesundheit. da schaden cere și el dativ. Schaden der Gesundheit. Exact. Încă o dată. Das rauchen schadet der Gesundheit. Mhm. Mm și pantalonii nu mi se mai potrivesc? Da ai hai, hai, hai. Dar, să rauha în șadet, ai zis, nu? Sau șadet? Nu, șadet. Șadet, ok, am inteles greșit. Bine. Pantalonii nu mi se mai potrivesc? Păze, past, mir, nicht. Mer. Nicht mer. Ja, nu mi se mai potrivesc. Good. Și uh, șefa nu are încredere în noua colegă. Die Chefin hat nicht in neuen Nein, nein, nein, nein, nein. încredere? Vertraut nicht. Da, fără hat. Die ah. Chefin vertraut nicht. In den neue Kollegin. Fără in. vertraut nicht neuen mm -hmm. neue, in. In... -in nicht neue, neue În ce caz e colegin? Acuzativ. Nu, că fertrau în cire dativ mereu. Noi er Kollegen. Mm -hmm. Sau der neuen Kollegen. Die schefin vertraut der neuen Kollegen nicht. Da. Mhm. Gut. Și după muncă mă dor toate oasele. Nach dem Arbeit Alle knochen tut mir weh. Scrie asta? Da. Nu am greșit. <laughs> Nach dem arbeit tun alle knochen mir weh. Foarte bine, numai că arbeit este di arbeit. Die arbeit. Ja. nach der Arbeit. Foarte bine. Tun ale knochen mir ve. Mm -hmm. Tun mir ale knochen ve. Da, tun mir. Ale knochen ve. Gut Fragen? No, nu am întrebări. Nu no, am freud mich Da, doar mi-e rușine că le-am uitat. Astea care nu sunt am că nu sunt evidente, trebuie să le repezi de câteva ori ca să intre în reflex. Cu helpen, gratulieren, yeah, folgan. Good. Și el mi-a spus părerea lui? Er no, hat mir gesagt seinen meinung. Nochmal? Er hat mir gesagt seine meinung. De ce zainer? E de, de meinung. Așa, și în ce cazie? e? Da, seine meinung. Seine meinung. Da, da. Er hat mir gesagt seine uh -huh. Și părinții mei mi-au dăruit o sticlă cu vodcă. Părinții mei? Uh -huh. Ce-au făcut? Mi-au dăruit o sticlă de vodcă. Da. Ah. Meine Eltern hat mir Geschenkt? Uh -huh. Eine flasche mit vodka. Äh uh, încă o dată? Meinen Eltern uh -huh. hat mir nu, geschenkt? Numai că-s mai mulți părinți, părinții mei. Meinen Eltern haben exact. mir geschenkt? Uh -huh. Aine flașă, vodka. E, vodka. exact, așa se zice. Aine flașă, vodka. Nu spui mit sau altă particulă între ele. Aine flașă, Da? Sau aine flașă, vin. O sticlă cu vin, o sticlă de vin. În românește e ceva între ele. Da, da, da. Aine vodka, vodcă, sau... aine flașă, vin și o sticlă de bere, tot așa? Da, aine bier. Aine flașă, bier. Sau dacă spui un kilogram de zahăr, spui ein kilo zucăr, zucar. Deci nu okay. e nimic între ele. Da. Da? Dacă spun un știu brot? O bucată de pâine. Da. Da, n nimic altceva. Good. Și noi le-am arătat prietenilor noi, prietenilor noștri, pardon, apartamentul nou. Wir zeigen unseren Freunden das neue Apartment. Asa. Nu ma numai sa ai să puțin no, articole. The... Inca data. Da, Vom arata. Da. Vom uh, arata. zeigen arata. Vom freunden Vom arata. Vom arata. Die arata. Vom arata. Vom arata. eu am spus le-am arătat. Da, was war das jetzt? wir zeigten. Wie wie wir? Wir zeigen zeigte Te? ja ja. Sag, zeigen so gezogen? Nun nun ihr ähm, regulat zeigen zeigten gezeigt. Ich zeigten? Exakt zeigten, nur zeigte. Okay, wir zei wir zeigten unseren Freunden. din noi e bunul. Foarte bine. Și Freunde în ce caz e? Cui? prietenilor? Am greșit. Wir zeigen. Nu, wir zeigten. Wir zeigten. Un unsere Freunde. În, în ce caz este? Dativ este, mi-e bine natural. Ba da, și atunci care e uns Înțeleg? Cum spui, prietenilor, nu prietenilor noștri, prietenilor. Prietenilor. Friendly. Foarte. Foarte. Nu, nu, cu ar... Ok, este să luăm mai, mai simplu. Eu i arăt prietenului. Ich are zeige... Dem freunde. Dem freund. Dem freund. Foarte bine. Și eu arăt prietenilor. Ich zeige der freunden. Mm, ich zeige. Dativ plural. Nu e der? Nu. Cum? De? Der. Nein. E Den. Den plus n la urmă. Der e, e genitiv plural. Nu den? Den freunden. Den freunden. Ia? Ja? Și eu arăt prietenilor noștri. Ich ze den freunden. Den fr uh, Nu, prietenilor noștri. Nu prietenilor. Unsere freunden. Exact și încă o dată? Virtsaikten, unzeren, freunden. Exact. Virtsaikten, unzeren, freunden. Da, așa am spus. Exact. Și a, așa ai spus și prima dată, știu. Dacă când te am întrebat în ce caz este freunde, te-ai pierdut și ai spus a, ah, am greșit. Da, sau pățesc să știi cu oricine vorbesc. Că te gândești, băi, dativ, adică măcar să ai o logică, chiar dacă e undeva o greșeală pe care o faci sau e ceva ce nu remarci. Să ai o, o structură în cap. Am spus așa pentru că eu cred că e dativ. Dacă verbul n-ar fi celor dativ sau mai știu eu ce altceva, era altă problemă. Dar Doamnă măcar... Asta de minute ce îmi zici tu. Cum, cum Dumnezeu să gândesc. Uite ce pățesc cu tine. Am pățit astăzi cu un domn foarte amabil și drăguț. M-a întrebat ce fac. Eu i-am zis că bine și eu am spus și eu alântumea ceva. Și el cred că nu m-a înțeles. Și mi-a spus, bite? Când mi-a spus bite, m-a terminat. N-am mai știut ce să-i zic că zis, și nu i-am mai zis nimic. Asta înseamnă, a, asta înseamnă, Bite. Mai ziua, că n-am înțeles. Da, eu am crezut că n-am spus bine, nu, dar i-am zis, domnul Ima arbeiten. Și el a zis, Bite. Și când a zis, Bite, am crezut că n-am spus bine ceva. Și n-am înțeles, omul. Nu că n-a zis bine să mă corecteze, că n-am înțeles. Da, da, da, exact. Și n-am mai spus, n-am mai spus nimic. M-am <laughs> pierdut. A fost, așa ca și acum. Dacă mă întreb încă o dată, poate tu nu auzi. Eu mă gândesc, sigur, am greșit acum. Și de acolo pleacă un șir lung de așteptări. Good. Da. Adică trebuie să, să încep să proceseze. E, ok. Dativ, deci den, freunden, prietenilor. Și acum dacă era prietenilor noștri, unzeren freunden. Prietenilor mei, mainen freunden. Da? Da. Deci dativ plural întotdeauna am văzut că este den, nu întotdeauna. Dacă n-am lista în față, mă încurc. Dar este Den. Den, Den Freunden, ia. Yeah? Ok. Bun. Și profesorul răspunde elevului. Den Lererer, anvortat Den Schuler. Exact. Și profesorul răspunde elevilor. Der a răspunde Den şcolar. Den şcolar, exact. Ja. Good. Um, el vrea să devină informatician. Bine informatician Informatică. In cum? Informatică. Ervil informatică. deveni De ce Geworden? Să devină. Păi... da? Er... Da. Da, da, de ce Geworden? Că tu ai Ervil, un er verde. Ver... Er Ervil Exact, Ervil informaticar Werden. Da. ca verb modal plus infinitiv. Da da. Good. Um, noul um, angajat arată bine. De noi Mitarbeiter, siehst zis. zit Zit, zit, zit, zit că sieht sieht Zit? Zit an. Uh, good aus. Aux. Aux. Da. Gut, Dar dacă spune uh, noul angajat, pare un bun specialist. Pare. Pare. Apărea, se spune shinan, shind. dar shinzo. Asta pare așa. The the da, shinan de la astrologie? Da. Am înțeles. Adică, e undeva o, o legătură că când cineva strălucește. cum să spun? Radiază. Pare un bun specialist. Radiază. Strălucește ca un bun specialist. Înțelegi? Da. E, e sigur, se spune și din zone shine, soarele strălucește, dar și. Da, asta pare așa. Așa, așa cum a propoziția era. Deci, el pare, nu, an noul angajat pare un bun specialist. Del nou, il n-i Specialist. A, specialist se spune Fach. Fachman. Fah. Fach înseamnă specialitate, da? Domeniu. Deci, Fachman, un bun specialist. Nu-mi dau seama în ce caz este Fachman. Asta este că după Shind este tot nominativ. Am Ce pare? Pentru că el uh, se asimilează lui Ist. Noul angajat este un bun specialist. Noul angajat pare un bun specialist. Tot nominativ este. Nu e acuzativ. Unde el are ceva. El face ceva. El pare, el este. El devine. Toate astea cer uh, nominativ. Verden, știai, Ervirt, arst. Da? Er, er, nu ervirt den arst. Da, nu, nu țin minte asta. Să... Deci sunt câteva. Sunt câteva verbe da. care cer nominativul după ele. Da. Cel mai simplu este Zain, pe ăsta l știi. Da. Altul este Verden. Verden cere nominativul. Cere nominativul după el. Ok. Păi, a fi, a deveni, scam în aceeași direcție. Ele nu implică că. Substantivul care urmează după ele suferă ceva. Nu spui cum el face, el vizitează. E clar că în cere un, uh, un acuzativ. Vizitezi ceva. Dar verde în zain. Da? Ha uh, Shinen pare și mai e blaiben. Da? De deci exemplu. Și shinen și blaiben cer nominativ. Da? De exemplu, dacă spui. Eu uh, rămân un uh, bun specialist. E, nu contează ce se întâmplă. Da. Ich bleibe ein neuer fachmann. Ein neuer. Ein neuer fachmann. Uh -huh. nu, nu, nu neuer, ci ein guter. Un bun specialist. Ein guter neuer. Ein guter fachmann. Exact. Ich bleibe ein guter. Nu spui ich bleibe einen. Da, da, da. Da? Deci, sein, werden, bleiben, uh, scheinen. Astea sunt cele mai uh, cele mai folosite, care da. cer nominativul. Good. Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Good. Și eu mi aduc aminte de tine. Ich erinnere mich dich. Nein, ich erinnere mich An... Andich. Andich. Ich erinnere mich an dich. Ia? Ja? Și eu mi duc aminte cu plăcere de ea. Ich erinnere mich mit gerne an... Fără mit. Gerne an sie. În Ich erinnere mich gerne anzi anzi genau ich erinnere mich gerne anzi Good. și eu mi aduc aminte cu plăcere de concediul de ultimul concediu ich erinnere gerne an was tu vezi. an Den urlaub Ia. Ja? an der the nein, nein. An, then let's den mich an den Foarte bine. Iherine Remich gern den letzten Urlaub. E acuzativ, da? După anost. Să ți minte Iherine Mih andih și de aici pleci. Că, altfel nu mai așa nu mai uiți că e cu acuzativul sau cu dativul sau cu altceva. Andih, da? Exact cum e, warte auf dich. Good și noi uh, nouă, ne place să discutăm uh, despre filme. Văspreham gerne. Iubăr. Uh -huh. über... uh -huh. Filme. Filmă. Filme, filme, film, filme. Uber film. Asta Uber e. filme. Filme, filme cu el la urma. Iubar filme. Film e unul singur și filmezi mai multe. So, da. Virgil Discutir în Gern, iubar filme. Vi Discutir în Gern, iubăr filme. Oder vir Virspreha, ja? da? Good. Și ea îl așteaptă pe prietenul ei. Z Sie wartet auf deinen Freund. Nu pe prietenul tău, ci prietenul ei. Sie, uh, ihre Freund. Iren Freund. Mhm, încă o Sie wartet auf Iren Freund. Iren Freund, foarte bine, da. Ja? Sie wartet auf Iren Freund. Și ei uh, protestează împotriva războiului. Ei. Hey. Protestează. Zi <laughs> protestieren uh -huh. gegen uh -huh. krigt, oder kriegt iers boy. Krieg, krieg, krieg. Uh, Dar liceu ceva. Gegen den krieg. Gegen den krieg, foarte bine. Încă o dată. Zi protestieren gegen da, au zis în den Creek. Ei protestează împotriva războiului. Ia? Ja? Good. Pentru aici ți-am dat exemplu ca în românești e cu dativul. Împotriva cui protestează? Dar în este cu gegen și ăsta cere automat acuzativ. Acuzativ, ja? da. Gegen den Krik, foarte bine. Good. Fragan? Nein. Nein, ne fragan. Ok. Um, eu. Uh, nu. Mie mi-e frică de tine. I have angst for dich. Uh, aproape? For dir. For dir. I have angst for dir. Good. Dar uh. for cere doar dativul? Da. Ok. Am nu. Uh, nu, nu. Nu cere doar dativul. Este prepoziție dublă. P ok, și atunci. Dar în situația dativ. asta, când e cu frică, Cere dativul? Da. Dacă spun mașina este în fața casei, cum spui? Das, au, das Auto liegt vorne. For? Liegt vorne înseamnă în față. Și nu mai implică nimic altceva. Dacă spun în fața da. casei. For the house. Exact. Das Auto steht oder liegt. For the house. Da. Și el aleargă uh, în fața casei? Er lauft. Läuft. Läuft. For house. Exact. For house. Da, că e o mișcare. Că e o mișcare. Mie mi se pare destul de ușor treaba asta cu prepoziții duble. Adică să afli dacă o prepoziție este dublă sau nu, te gândești dacă există vreun context în care ea poate fi pusă și așa și așa. Da. Și dacă da, poate da. fi, înseamnă că e dublă. Deci, fori po să se întâmple ceva în fața casei sau poate să treacă cineva prin fața casei. Și atunci de aia e dublă. Mai complicat mi se alea, că alea numai cu dativul sau numai cu acuzativul. Alea trebuie cumva să le înveți, pe de rost. Dar alea e cam învățat, de bine de rău. Da, alea... Alea, da bun Ok. Și um, eu um, iau micul dejun înainte um, să plec. Ich frühstücke? No, einmal ich. Ich frühstücke. Frühstücke, da. Ja? For ich gehe. Vor înseamnă înainte, înaintea casei, da? Da. Dar folosim for atunci când avem un substantiv, când e înaintea casei, înaintea mașinii, înaintea concediului. Dacă este înaintea unei propoziții, spunem BEFORE. BEFORE, BEFORE, da. Ich frustruge bevor mm -hmm. ich gehe. Genau, ich, ich frustruge bevor ich gehe. Ich bevor ich gehe. Good. Um, eu am, am uitat ce m-a întrebat. Ich habe vergessen, was du fragst mir. Was du? Was du fragst mir. Nein. Was du mir fragst. Cum spui, tu mă intrebi ceva. Du fragst mir etwas. Du fragst? Du fragst mich, mich etwas. Miich etwas, foarte bine. Du fragst mich etwas. Așadar, eu am uitat ce m-ai întrebat. Ich habe vergessen, was du mich fragst. Ich habe vergessen. Spus, ich habe was mich habe vergessen. Ich habe vergessen. Ja, was ha. du ja. mich fragst. Ce mai întrebat? Was du mich? Ia. Yeah. Nu-mi dau seama ce mai trebuie fragst. Nu asta înseamnă tu ce mă întrebi. Eu am uitat ce mă întrebi. Da. Was du mich uh, hast gefragt? Ia yeah, abă vas. Gefragt has. Foarte bine. Încă o dată. Ich habe vergessen was du I have Eu îl pun, dar nu se aude. Ok. <laughs> I have forgotten was du mich gefragt hast. Genau. I have forgotten was du mich gefragt hast. Ce m-ai întrebat? Good. Și când m-ai întrebat, nu știam. When du mich gefragt hast gefragt hast. Mm -hmm. Ich habe nicht gewusst. Noch einmal? Habe ich nicht gewusst. Noch einmal de la început? Da. Wenn du mich gefragtst gefragt hast. Äh, da când m-ai întrebat, adică atunci, în trecut. Als. Da. Genau, als du. Als du mich gefragt hast. Mm hmm Habe ich nicht gewusst. Foarte bine. Habe ich nicht gewusst. Oder wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Wusste da. nicht. Good. Și te-am așteptat cel puțin două zile. Ich warte an dich. Mm -mm -mm. Te-am mm -hmm. așteptat. Ich habe dich gewartet. Da, dar warte-mi cere o prepoziție. Ich habe auf dich gewartet. Foarte bine. Mindestens zwei woche. 2 zile. Uh, und zwei Tage. Zwei Tage, ja. Ich habe auf dich. Inco Ich habe auf dich gewartet. Stop, stop, stop, stop. dacă avem două verbe. Al doilea, îl punem la final. Da. Ich habe auf dich mm -hmm. mindestens exact. mindestens zwei Tage gewartet. Așa. da. Acum e finalul. Gewartet. Da. da Bun. Da, da. Și el nu are bani, dar cel puțin nu e urât. Er hat kein Geld. Noch einmal? Das Geld? Er hat kein Geld. Ia? Ja. Da. Aber zumindest es er ist nicht hässlich. Noch einmal? Er hat, aber zumindest Verb ist er nicht hässlich. Exakt. Das heißt, zumindest er ist nicht hässlich. Da, da, da. Er hat kein Geld, aber zumindest ist er nicht hässlich. Gut. Așa bun exemplu, mi-ai dat încât mintezi și îți nu l-am mai repetat și să nu minte. Da, ăla cu, cu cifrele. Cu cifrele, da. da. Numai să ții minte că, uh, uite, chiar ieri am vorbit cu niște nemți despre astea și despre Venixtens. Îl știi și pe Venixtens? Nu. Venixtens înseamnă la fel, se traduce în românește prin cel puțin. Venixtens. Doar că el este de fapt Uh, sinonim cu Tzumindenst Deși seamănă cu Mindestens Venixtens înseamnă Tzumindenst E clar cum zic sau? Da am, înțeles, da, am înțeles Să nu le după ureche Și n-aș știu niciunul să ne explice Când se folosește unul și când se folosește celălalt Toți spuneau că e Adică toți știau cum e corect dar nimeni nu știa să dea o regulă pentru ce Da? Și drept urmare da. le-am explicat eu. Am venit un român să le explice lor germană să le explice regula cu cifrele. Că dacă e cu cifre, e mindestens. Dacă nu e cu cifre, e mindest, mindestens. Dar tot atâta cauză până găsești explicația. Păi altfel nu poți ține minte. E... E... E... E... Exact. Pă, ți se pare că nu mai uzi niciodată, știi, atunci când, exact. când ține Și peste o săptămână... Că sunt destul de apropiate sensurile și te gândești, băi, era ăla sau era al altul? Dar dacă ai o, o logică, dacă înțelegi cumva de ce e așa... Bine, acum aici nu-i mare lucru de înțeles, ții e cu cifre. <laughs> Dar la un no. dată o să sune, adică trebuie să sună sune la oreche să-ți sune corect. Mindestens 5 Minuten. 8-5 minute. Știi? Și de aici pleci într-o direcție, ea? Da. Mindestens am ținut clar minte și tu mindestens e, e Exact. Da. E altul. Good. Um, și el a spus că ea e bolnavă. Er hat mir gesagt, dass sie werde krank. Nu no hemol? Karlhi. Er hat mir gesagt, dass sie, mm -hmm. krank werde. Da. Karlhi bolnava. Aici folosim conjunctiv? Conjunctiv 2. A, a, 1. E nu 1, 1 ca 2 dorință. 2 2 e ăla cu dorința. Aș fi, aș mânca. Conjunctivul 1 este cu uh, uh, vorbirea indirectă și conjunctivul nu este zai. Das ist krank zai, das zi krank zai. Îți aduci aminte? Mă aduc aminte și vere. Și, fost... și vere era, uh, dacă aș fi bogat aș cumpăra nu știu ce. Nee. Veni reich, mi-aș dori să fiu, să înțelegi. Da, acum, am adus aminte. Good. Deci, conjunctivul 1 se formează întotdeauna de la verbul la infinitiv, dai rădăcina la asta, terminația la o parte, n. Așa. Și apoi pui terminațiile conjunctivului. Cu excepția Exact, cu excepția lui zai, unde este xai, nu spui xaie, Yeah? Da. Conjunctiv 2 se obține din preteritum plus umlaut da. Ich war, da. este eu eram Ich wäre, eu aș fi Bun, și cum spui um, Ea a spus că lui e foame Sie hat uh, Uh -huh. uh, das er habe hunger. Das? Das er. DAS aruncă verbul la final. Das er hunger habe. Genau. Zi had gezact das er hunger habe. Ea a zis că lui ar fi foame. Yeah? Da. Good. Și um, cum spui? Mama uh, îl mustră pe copil. De mutăr tădălt dă Dimutor Noi mai tădălt Și uh, mama îl mustră pe copil astfel încât el plânge. Tadelt das kind, zovi, so er ervaint. Zovi. So nu știu dacă e bine, zovi. So zodas. Uh, so zodas, so erweint. Din mutăr, tadelt das kind, zodas, so erweint. Zodas, so erweint. Deci, zodas, so asta întotdeauna îl folosești când vrei să spui sensul de cu rezultatul. S-a întâmplat asta așa încât. Și asta are ca rezultat faptul că el plânge. Zodas. Da? Da. Good. Și um, copilul plânge așa încât el nu mai primește cadoul. Das vin so dass er das geschenkt nicht kriegt. nicht kriegt dată? Das Kind weint so dass er das geschenkt nicht mehr kriegt. Das? Das er mhm. kein geschenk... Nein, nein, nein, it war gut, da? Das er nicht mehr das geschenk kriegt. Das geschenk kriegt, genau. Das er nicht mehr das geschenk kriegt. Gut. Um, El uh, a fost un copil uh, uh, obraznic așa încât mama îl ceartă. Er war ein brav kind? Mm, brav înseamnă cu minte. Obraznic. Obraznic. Er war ein ungezogen kind? Ja. Yeah. Oder frech? Frech un pic cam mult. Böze. Böze? Böze. Böze. Böze e supărat. Acum înțeleg de ce. Nu, nu. Biosi, am știut că e supărat nu, Da, dar trist Nu, nu, nu Zaur E mai degrabă trist Cum să spun, Biosi e supărat Dar nu e în poziția de victimă De exemplu, șeful e supărat Că tu nu ai făcut nu știu ce Înțelegi? Dar nu în de melancolic Supărat nervos Supărat, exact, în richtung nervos da. Deci încă o dată, el a fost un copil obraznic. Er war ein böse kind. Er war ein kind böse... Nu, nu, umgekehrt. Ein... Ein böse kind. Și obenec... Ein böses kind. Exact, ein böses kind. Er war ein... Ervar, I lose Așa că. Uh, mama îl certa mereu. Zodat, so dimută, tadel, tadel, im. Zodat, so dimută, imăr, uh -huh. tadelte. Tadelte, exact, imăr, da, oder, imăr, getadelt have. Hat. Da. Yeah? da. Good. Um, copilul plânge, așa că vecinii au chemat poliția. Das Kind weint, mm -hmm. so das die Nachtmarin? Nachbarn? Vecinii nu vecinele. Vecini, am înțeles. Vecinii. So dar zodas Din Ahbar uh -huh. Rufan, din poliția Rufan-an uh, Nu, când spui că Au chemat poliția, n-au sunat la poliție, au chemat poliția Păi cum au chemat-o? Uh. Nu sunând nu, uh, nu, dar e ca și în românește Poți să chemi și pe balcon și strigând. Nu are nicio relevanță. Tu tradu a chema poliția. Că ei au chemat-o an rufă înseamnă că au sunat la poliție. Asta n-are, da, dar n-are o consecință uh, faptul că ea vin. Când spui a chema poliția, este de polițai rufă. Înțelegi? A chema. Asta e a chema, nu? Rufă. Ruffen, -a, sunat. a sunat la poliție, care sigur imen defect tot pe acolo sunt ca, ca rezultat, dar pur și simplu, a, a, dacă traduci, așa este, de poliția ii iau au chemat poliția, poate au chemat-o, nu știu, pe internet, sau se strigând la balcon, nu contează, dar ăsta e termenul în germană, de poliția ii a chemat poliția, Ia? Da. Da. Spune atunci, copilul plângea așa încât vecinii au sunat la poliție. Das Kind weinte mm -hmm. so dass die Nachbarn mm -hmm. die Polizei mm -hmm. gerufen mm -hmm. haben. Au sunat. Au sunat. Angeruft haben. Încă Das Kind uh, weinte so dass die nachbarn die polizei angerufen haben. Die nachbarn die sunt sună înșiune aici, dar nu-mi seama cum ar trebui să spun. Că e... pe păi, ea așa, cum ai spus, dar numai cu anrufen ăla, la Coco puțin încă o dată? <truzări> da. Das Kind weinte sodass die die nachban die Polizei angeruft haben. Mm -hmm. Care sunt cele trei forme ale lui Anrufen? Anrufen, Anrufte, angeruft. Mm. Nu. Nein. Anrufen, Andriș, exact. Angelufen. Exact. Da? Ok. Deci, so, din Nachbar, di Polizai, angerufen Haban au sunat la poliție. E ciudată oarecum, din Nachbar, di angerufen Angelufen. Păi, vecinii au sunat la poliție. Numai că la o în românește nu există, la, în nemțește, la. pentru că verbo-anrufen nu cere. I-au sunat Am poliția. Serios. Vecinii, poliția au sunat. Good. Um, și mama îl ceartă pe copil pentru că el plânge. Die Mutter tadelt, tadelt das Kind, weil er weint. Weil er weint. Uh -huh. Și... Um, copilul plânge deoarece mama l-a certat. Das Kindwein? Weil die Mutter? Nu, nu pentru că. Sau acum deoarece? Am zis? Da. Ah, ok, atunci e bine. Vai? de motor. In gedadelt habe. Hat. Hat. Exact. Hat. Da? Yeah. Da. Good. Și cum spui? Um, la sfârșitul săptămânii, eu ies eu, în oraș. Am ende vohe. Am ende? Am ende vohe. Mm -hmm. Nein. Sfârșitul săptămânii. În ce, în ce caz este săptămână? Genitiv Exact Am end des woches? Ce gen are Die woche? Die Exact Și atunci? Am Ende vohe. woche? Nein Ai... pune articolul de la genitiv Des woche Des woches. Asta e dacă e la masculin, desmanes. Masculin. E der dervohe. Der woche. foarte bine. Încă o dată. Am ende vohe. Nein, am ende. Der. Am ende der vohe. Am ende der vohe, nu? Dacă spunem am ender. Nu există amender. Nu există. Am ende am Ok. Am ende der woche. Am ende der woche. da, la sfârșitul săptămânii. La, la începutul săptămânii. Am anfang dervohe. Oricum mai luau o în genitiv și trebuie articolul de genitiv. Ok? Am crezut, da. Amende de Amende dervoche. Good. Și um, eu te urmez până la sfârșitul lumii. Ich folge dir. Uh -huh. Până la. Bis bis uh -huh. bis zu bis an Bis an. Finish. Sfârșitul, sfârșitul, sfârșitul lumii. Bis an. Până aici e corect. E folgă dir, Bis an. Ende. Uh -huh. Ende der Welt. Uh -huh. Numai că lui Ende trebuie și lui un articol. Ce gen are bis Ende? Uh, genitiv. Nu, nu. Genul, genul. a genul. Ende. Ende. DER ENDE. Nein, DAS ENDE. DAS ENDE. DAS ENDE. Așadar, încă o dată? Ich folge dir bis an DAS ENDE mhm. Lume. DES WELTES. E, die Welt. DER WELT. Încă o dată? Ich folge dir bis an DAS ENDE DER WELT. Foarte bine. Ich folge dir bis an Das Ende der Welt. Oder ich folge dir bis ans Ende der Welt. An das Ende oder ans Ende. Da. Ja? Ans mer. Știi, poți face o propoziție cu ans Meer? Ans Meer. Mm -hmm. Wir gehen ans mehr. Genau, wir gehen, wir fahren, de fapt. Wir fahren. Că și dacă mergem pe jos. Da, da, dacă mergem pe jos, i -im -i important era să nu spui că suntem la mare. că atunci nu era ans. Virzind, an dem mer. Dacă suntem la. Am dem an dem mer. Suntem acolo. Dar ducându-ne acolo este an das ans mer. Ai, ai zis corect. Păi dacă așa am învățat propoziția. Știu, de, că de obicei așa se folosește. Virfară nans mer. Dar poți să spui și că suntem la mare, virzind am mer. Ia? Atunci e dativ. Da. Good. Um, și cum spui? Crede-mă! Asta se face altfel. Claud Mir. Das macht uh -huh. Uh -huh. altfel altfel se spune anders anders das anders mache uh, scrie, deci, crede-mă asta se face altfel glaub mir. Uh -huh. <coughs> asta Das uh -huh. anders uh -huh. Das es anders altfel, face, face, dacă ești macht. macht face, l-am conjugat face, face, um, dacă ești spui se face, Se spune Cum zice face, dacă se spune? Man, Man. Exact. Da. Deci da. se face Mann macht. Das. Das Mann anders macht. Genau. Dar uh, mai lipsește ceva. Da, das cu cât de S l-ai scris? Cu unul. Că doi, cu doi, das e că. E, exact. Deci dacă l-ai scris cu unul încă o dată, glaub Mier, Vider, Ia. Das man anders macht uh -huh. Dar cine aruncă verbul la final? Păi das Și păi, cu singur, păi, și cu doi aruncă, nu? Nu Doar cu doi Doar cu doi Das Das macht man anders Gândește-te altfel Crede-mă um... Macht, n-am greșit Glau mir Macht man das anders? nu e bine? Mm, e aproape bine, numai că lipsește ceea ce face. Deci gândește-te așa. Crede-mă, uh, uh, ce să spun, uh, mâncarea se face altfel. Glaub mir, mm -hmm. das essen mm -hmm. macht anders? Cine? Yeah. Nu. Că cineva da. o face. Dar sunt. Machtman. Man macht. Se face. Deci, românii ce spun se face, în englezii spun man macht. Se spune. Man sagt. Da, Da. Da. Așadar, încă o dată. Crede-mă. Mâncarea se face altfel. Glau, mi Das essen. Uh, nu. No. Ba da, ba da, ba da. Das essen, man. Das essen, macht man... Exact. Anders. Și dacă în loc foarte bine, dacă în loc de das essen spuneam das asta, indiferent ce mâncarea, vizita asta, glaub mir das macht man anders. Deci das ăsta de-aia nu aruncă verbul la final. Am înțeles. Pentru că putea să fie vizita se face altfel, da? Băutura se face altfel. Și atunci structura e aceea și nu are cum să fie aruncat verbul la final. Există o situație, ți, ți am făcut toată paranteza asta pentru ca să nu ții minte absolut, există o situație în care și das cu un singur să aruncă verbul la final. Probabil ți s-au amestecat toate în cap, dar le clarificăm imediat. Deci cu doi desi e, e foarte clar. Da. Cu aia n-avem nicio discuție. Cu das, dacă înseamnă asta, nu aruncă, pentru că asta poate să fie un substantiv. Da? Cum avem exemplul nostru. Da. Dar dacă aș fi spus um, copilul pe care l-am văzut. Da. Das Kind das ich gesehen habe. Exact. În situația asta aruncă pentru că are cu totul alt rol. Este articolul care înlocuiește pe Das kind. Și nu înseamnă asta se face altfel. Aici das. Din păcate asta e das. Are mai multe sensuri. <laughs> Ia? Asta e șerție acum am avut. Adică ce voiam să zic este să nu-ți rămână fix în cap că cu un singur sân aruncă. Da. Că poate da. să arunce dacă are alt rol. Asta e, e toată ideea. Ia? Și Anders ăsta e util să-l scrii pe acolo pe un bilețel altfel pentru că e foarte des ai nevoie să spui uh, altfel. Al, uh, da. Ți-am că am cunoscut un neamț care era foarte politicos și niciodată nu, când făcea o greșeală nu spunea că nu așa se face. Adică, în loc să spună, bă, ai greșit, nu așa, spunea, ich würde, ich würde anders machen. Ich würde anders machen. Cum se traduce? Ar fi trebuit altfel făcut? Mm, tradu efectiv. Ich würde anders machen. Ich würde... Ich würde machen. Cum traduci? Aș fi făcut. A -a. Ich, ich, ich. Eu aș fi făcut. Exact! Și nu aș fi făcut ce aș face. I viurd de aș mânca. I viurdă trincă aș bea, ihiur de machen, aș face. Da. Și viur de undersmachen. Eu aș face altfel. Exact! Nu spune că tu ai greșit, spune, i anders machen. eu aș face altfel. Era clar că el are dreptate și că trebuie să faci ca el. Dar era un mod politicos de a spune că nu așa, ci așa. Ich würde anders machen. Eu aș face așa. Da? Tu faci cum vrei. Da? Ich, würde, ich würde anders machen. Ich würde anders machen. Gut. Noch fragen? Nein. Keine fragen? Gut.